«Так, справді. Просто можеш не пояснювати. Прийшла, то прийшла. Мені горнятка чаю не шкода». «Я ж не заважаю». «Не заважаєш. Люди не можуть заважати одне одному. Ти мала б це знати». «Толю». Тереза благально глянула на нього. «Мовчу, мовчу». Толя повернувся до своїх фотографій, а Тереза пішла на кухню. Зробила собі чаю, узяла один альбом з тих, що він ще не встиг віддати замовнику. «Альбом був яскравим, із квітами, кавою, недописаним листом. Ну але таке. Люди бувають різні. Може, вони так радісно сприймають смерть?» Розгорнула і не повірила. Зі світлин на неї дивилися живі люди. «Родина? Толю, ти почав фотографувати живих і не завжди щасливих?» – не повірила Тереза. Попросили родичі покійного. Зрозуміли, що все минає і люди теж, а пам'ять залишається. Добре, що вчасно зрозуміли, зітхнула Тереза і вийшла на балкон. Найбільше вона любила толену квартиру за те, що з його балкону добре було видно її дім і подвір'я. Тримала горнятко з чаєм і дивилася на Марусю, що з висоти четвертого поверху була і не Марусою навіть, а невеличкою постаттю, немови з театру тіней. У такі моменти Тереза розуміла толену любов до спостерігання за людьми, які тебе не бачать Є щось у цьому таке напружено-збудливе Можна подивитися архів щасливих людей, зайшла до кімнати Там нічого нового, зітхнув Толя Люди вперто не хочуть бути щасливими Толю, люди коли щасливі, то їм не до світлин, заступилася Тереза А даремно? Щастя минуші, люди минуші, а пам'ять, вона вічна «Чому люди не хочуть зберегти пам'ять про своє щастя для вічності? Уявляєш, їх уже нема, а спогад про їхнє щастя є». «Коли я помру, мені буде байдуже, чи є пам'ять про моє щастя, чи нема?» – заперечила Тереза. «Це тому, що в тебе немає дітей. Коли будуть, а особливо коли будуть діти дітей, невже тобі не хотітиметься, аби вони розгорнули альбом і дивилися на тебе щасливо?» «Не знаю», – Тереза замислилася їй просто якось раніше не спадало на думку, що в неї можуть бути діти, а в цих дітей їхні діти. Я би взагалі хотів мати антологію людського щастя у світлинах це як витріщилася Тереза, просто підбірку світлин щасливих людей, наприклад, за сто років. А нащо? Все одно не розуміла вона. Мені цікаво, чи змінювалася усмішка щасливих людей впродовж століття, задумливо промовив Толя. «Усмішки і щастя – це різні речі», – усміхнулася Тереза. «От, наприклад, я зараз усміхаюся. Щастя можна зловити випадково, а на старих світлинах, напевно, не було випадковостей. Люди ж готувалися заздалегідь. Я щось про це не подумав», – зітхнув Толя. Терезі раптом стало шкода Толю, і вона додала. «Хоча, думаю, якщо добре пошукати, то можна знайти випадкові, а не плановані світлини». Колись я вирушу на пошуки таких випадкових давніх світлин щасливих людей. «Куди?» – перепитала Тереза. «Не знаю ще, там побачимо». Тереза передивлялася світлини щасливих людей, усміхалася їм і думала, що коли-небудь захоче й собі такі випадково щасливі фото. Уже вкотре прокидаюся під звуки фортепіано. Я що, справді божеволюю? Сьогодні не витримала, підвелася з нічного ліжка і попростувала до музики. Ні, таки не божеволію. У холі за фортепіано сидів один з наших лікарів і грав Шопенові ноктюрни. Коли закінчив, обернувся. Розбудив? Я думала, що мені й вчувається музика. Ну, якщо ти прокидаєшся вночі і думаєш, збожеволіла чи ні, то вже час виписувати. Він обернувся до фортепіано і легенько натиснув кілька клавіш. Значить, скоро пакуватимеш речі. Можете не поспішати, мені нема особливо куди повертатися. Повертатися завжди є куди. Просто ми не завжди в це віримо, чоловік підвівся. Ой, тільки без пафосу, відмахнулася я. Та який там пафос? Це ми пафосні у своєму самозаглибленні і самокоперсанні. Я вас прошу, я не коперсаюся в собі. Ті, хто прийшли звідси, ніколи вже не будуть там, як удома. Це не найгірше, що може бути в житті. Звичайно, гіршого вже нічого бути не може. Знаєш, якби ти бодай трохи була уважнішою до людей, що тебе тут оточують, думала б інакше. А чому лікарі такі безжальні? Ви хочете, щоб ми вас жаліли чи лікували? Я не знала, що відповісти. Він продовжив.